وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله جل في علاه لقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 فاذا استقام على منهج الله تبارك وتعالى وتزين بتقوى الله تبارك وتعالى اصبح البيت بيتا اسلاميا د ugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah tبارك وتعالى na kumtakia rahma sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni kadhalika na nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala bado tunaendelea na maudhui ya khutba iliyopita ambapo ilikuwa tunazungumzia mumayizati albayt almuslim mambo ambayo yanaipambanua nyumba ya muislam mambo ambayo yanaifanya nyumba ya Muislam iwe kweli ni nyumba wanaishi Waislam Nyumba ya Kiislamu ndugu zangu katika imani ni amana kwa mke na mume. Pindipo mke na mume watakaposimama katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pindipo mke na mume watapojipamba na sifa za kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa na shaka kwamba nyumba hii itakuwa ni nyumba ya Kiislamu. Na matunda yatakayotokana na wawili hawa yataitengeneza familia ya Kiislamu. Katika hutuba iliyotangulia tulitaja baadhi ya mumayyizati, baadhi ya mambo yanayoipambanua nyumba ya Kiislamu na insha Allah katika muda huu mfupi tutataja vile vile baadhi ya sifa na mambo yanayoipambanua nyumba ya Muislam na lengo na makusudi ndugu zangu katika iman kama nyumba zetu hazina sifa za kuwa ni nyumba za Kiislamu turekebishe pale tulipokosea ndugu zangu katika iman katika jumla ya mambo ambayo yanaipambanua nyumba ya Kiislamu anna albayt almuslim Baitun qaimun ala dhikrillah jalla wa ala ni nyumba ambayo, nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo msingi wake mkuu, nyumba ya Muislam inakuwa imesimama katika muhimili wa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhikrullah inapatikana katika nyumba ya Muislam. Utajwa wa Allah unapatikana katika nyumba ya Muislam kwa sababu gani? Al-adhkar. Dhikri nyi radi katika nyumba ya Muislam. Imetajwa kuwa ni hisnun lilbaiti minkulli su. So. Ni kinga inailinda nyumba ya muislam kutokana na kila jambo lilekuwa baya. Ni kinga ambayo inaichunga na kuilinda nyumba ya muislam min shayatinil jinn wal ins. Kutokana na mashayatini wa kibinadamu na mashayatini wa kijinn. Ndio maana imekuja katika Uislamu ndugu zangu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha aladhkaru shar'ia dhikri na nyiradi za kisheria Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha dhikri tunapoingia katika majumba yetu akatufundisha adabu za kuingia tutoe salamu akatufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam dua ya kuingia nyumbani lakini akatufundisha taratibu za kula akatufundisha taratibu za kulala akatufundisha adabu za kuamka alhasil kwamba nyumba ya Muislam ni nyumba ambayo daima zikrullah utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala umetawala katika nyumba katika sunan ibn majah hadithi ya abi malik al-ash'ari radhiyallahu an anasema amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam idha walaja rajul baytahu pindi mtu anapoingia ndani ya nyumba yake faliqal aseme maneno yafuatayo bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi Rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj. Tume عليه الصلاه والسلام natuelekeza utaratibu wa kuingia katika majumba yetu kwamba mtu anapokuja ametoka alikotoka anapoingia nyumbani kwake basi aseme maneno haya. Bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi Rabbina tawakalna. Ninaingia kwa jina la Allah na kwa jina la Allah nimetoka na kwa Allah nimetegemea. Kisha muombe Allah aseme Allahumma inni as'aluka khayral mawlij. Ya Allah, nijalie kheri za kuingia katika nyumba hii wa khayral makhraj na unijalie kheri za huko nilikotoka. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala naye akatupa adabu za kuingia katika surati nur aya moja Allah Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha adabu za kuingia katika majumba yetu anasema Allah tabaraka wa taala fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba pindi mkiingia katika majumba yenu fasallimu ala anfusikum tole neni salamu ni wangapi wanakumbuka salamu wanapoingia katika majumba yao wengi miongoni mwetu illa Allah. Akiingia basi salamu yake ni yale mapungufu aliyokuta ya nyumbani kwake. Mbona iki kiko hivi? Mbona ukufanya hivi? Mbona mbona? Na wengine wal'i'adhu billah wanaingia pengine kwa nyimbo, wanaingia kwa miruzi katika majumba yao, hakuna salamu. Allah anasema wa idha dakhaltum buyutan bidim mtakapoingia katika majumba fasallimu ala anfusikum salimianeni ukiingia nyumbani kwako msalimie mke wako watolee salamu watu wa nyumbani kwako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na kama hakuna mtu vile vile tumefundishwa adabu sema assalamu alaina wa ala ibadillah salihin hizi ndiyo adabu za kuingia katika majumba lakini vile vile umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala za hapo nyumbani lakini vile vile muombe kheri za huko ulikotoka. Wa mimma yahfadhul baita Allah. Na katika jumla ya mambo ambayo yanahifadhi nyumba na ikawa ni nyumba ya Kiislamu kutokana na shari na mabalaa na wafilu salawat ni kudumisha sala za sunna katika majumba yetu. Yatakikana nyumba ya Muislam iwe na sala za sunna zipatikane na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa sala nyingi za sunna na swali nyumbani kwake. Na akatuelekeza Mtume katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri kama fi sahihi Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha qada ahadukum salata fi masjidihi, Bindipo akimaliza mmoja wenu sala yake msikitini kwake faliyaj'al li baitihi nasiban min salatihi ajalie sehemu ya sala yake ndani ya nyumba yake. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallama fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atajalia khair katika nyumba yake kupitia sala yake. Swala za sunna ztakivyopatikane za Ukitoka nyumbani kwako kama unaweza na una utaratibu wa kutoka na udhu basi ukitia udhu swali sunna ya udhu kama unarejea nyumbani pengine we utaratibu wako unarejea jioni ukiswali swala ya isha msikitini basi sunna ijalie nyumbani kwako lakini vile vile sunna nyingine zipatikane qiyamul layl witri na mambo kama hayo tume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah tabaraka wa ta'ala atajalia baraka katika nyumba yako kwa sababu ya ibada ya sala hizi za sunna. Al baitul al muslimu ibada Allah, qa'imun 'ala al ilmi wal-'amal. Na katika mambo ambayo yanaipambanua nyumba ya Muislamu ni nyumba ambayo misingi yake ni elimu na matendo. Ilmu ipatikane nyumbani. ndugu zangu katika iman, kuna mambo ambayo familia zetu, watoto wetu wanatakiwa wajifunze nyumbani kabla ya kwenda madrasa na mwalimu mkuu anatakiwa awe ni baba kwa sababu ye ndiyo msimamizi ndugu zangu katika iman alqawama usimamizi ambao umetupa Allah sio kuwa manake ni usimamizi wa kuwa wewe uwe ni bwana mkubwa pale nyumbani ni dictator ni kutoa amri na makatazo la bali ni majukumu na usimamizi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihima nake ni usimamizi wa kuhakikisha dini inasimama nyumbani kwako ni usimamizi wa kuhakikisha sheria za Allah zinatekelezwa nyumbani kwako kwa hiyo nyumba ya muislamu ni nyumba ambayo msingi wake ni elimu na matendo watu wa nyumbani waalimu ba'dhum ba'dha wanafundishana yako mambo ambayo Yanatakiwa yajulikane nyumbani mfano ahkamu tahara mambo yanayohusiana na tahara mambo yanayohusiana na ibada ya sala adabu za kuomba idhini leo hii ni wangapi katika watoto wetu ambao wanajua adabu za kuingia nyumbani wanajua kwamba ni wajibu kuomba idhini anapotaka kuingia katika chumba cha wazazi ndugu zangu katika imani Uislamu umetufundisha taratibu katika kila kipengele cha maisha bali Uislamu wetufundisha hata kwamba watoto wanapofikia umri ule ambao wamekuwa ni watu wazima falyastaadhin waombe idhini kuingia katika vyumba vya wazazi wao haya ni mambo yanatakikana yajulikane nyumbani kwa hiyo nyumba ya Muislamu ni nyumba ambayo Yatakikana halali na haramu zijulikane unapompeleka mtoto madrasa anakwenda kuongezea lakini ana asilimia fulani ambayo ameipata pale nyumbani kutoka kwa baba kutoka kwa mama Ndugu zangu katika imani kadhalika katika mambo ambayo yanaitofautisha nyumba ya Muislam anna asrar mahfudha Yatakikana siri za nyumbani ziwe ni zenye kuhifadhiwa. Nyumba ni nema kubwa katika neema za Allah. Ndipo pahala ambapo mtu anastirika. Ndipo pahala ambapo mtu aibu zake zinakuwa ni zenye kufichikana. Sasa haitakikana nyumba ya Muislam ikawa ni nyumba ambayo siri zake zinatoka. Yako mambo yanakuwa ni maalumu Ya nyumbani, ya kifamilia ya baki kuwa ni ya familia lakini ni nyumba ambayo khilafatuhu mastura yale magomvi ya baba na mama tofauti za mke na mme ziwe ni zenye kustiriwa haya ni mambo ambayo ni katika adabu za Uislamu umetufundisha katika hadithi ya abi saidi alkhudri radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam akitufundisha kutunza siri akituelekeza katika tabia ya kuwa tunahifadhi yale mambo ambayo hayatakwi kutoka nje akasema mtume sallallahu alayhi wasallama in a'zama al-amanati inda llahi yawm al-qiyama ar-rajulu ila imraatihi wa tufzi ilay thumma yanshur sirraha mtume sallallahu alayhi anasema hakika amana kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ni amana za yale mambo ambayo yanakuwa baina ya mtu na mke wake. Akasema Mtume Sal الله عليه hakika amana iliyokuwa kubwa mbele ya Allah siku ya kiyama ni mtu ambaye ni mume ambaye yufdhī ila mraatihi, anakuwa faragha na mke wake, watufli ilay na mke anakuwa faragha na mume wake kisha yenyoshuro siraha kisha mme anatoa siri za nyumbani kwake ndugu zangu katika imani jinsi maadili yalivyoporomoka jinsi watu walivyokuwa mbali na dini illa allah watu hawakuishia kutoa siri bali wengine leo hii wanarekodi rekodi kabisa matukio wanayoyafanya katika familia zao na wanayaweka katika mitandao ya kijamii ndugu zangu katika imani nyumba ya muislam Baitun ya ummu ahli salah ni nyumba ambayo inakusudiwa na watu wema ni nyumba ambayo marafiki na watu wanaokwenda katika nyumba ile ni watu wema jambo hili ndugu zangu katika iman mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akieleza haki za mume anazotakiwa kuzipata kwa mke wake ametaja katika jumla ya mambo aliyoyataja kwamba mwanamke hana idhini wala hana ruhusa ya kumuingiza yoyote ambaye mume wake hamtaki katika nyumba yake. Kwa nini? Kwa sababu nyumba ya Kiislamu ina malezi, ina tabia zake. Leo hii wake zetu unaweza ukakuta nyumbani kwako kuna watu ambao hata ukimtazama unaona akhlaqi zake ni mbovu, maadili hana kuja nyumbani kwako maanake anakuharibia maadili ya nyumbani kwako. Nyumba ya Muislamu sio nyumba ambaye watu wanaingia ovyo kila mtu kila maadili anaweza kaletwa pale la kuna dhawabit. kuna vigezo kama ambavyo kuna nyakati angalieni ndugu zangu Uislamu umetuwekea mpaka nyakati za kutembeleana kadhalika hata adabu za kutembeleana vile vile lazima zizingatiwe kwa hiyo nyumba ya Muislamu ni nyumba inakusudiwa na watu wema Uislamu umetufundisha faida na umuhimu wa kuwa na marafiki waliokuwa wema itakapokuwa mkeo wanao familia yako hauchagui ni nani awe rafiki wa familia yako basi jibashirie kuharibikiwa na maadili jibashirie kuharibikiwa na malezi ya familia yako ndugu zangu katika iman, nyumba ya muislamu ni nyumba ambayo watu wake yataawanuna ala albirri wattaqwa watu wa nyumba ya kiislamu wanasaidiana katika mambo ya wema na kumcha allah subhanahu wa ta'ala wanasaidiana katika taa wanasaidiana katika yale yanayowasogeza katika radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyumba ambayo kila mmoja mme anatoa juhudi kumuokoa mke wake na mke naye anatoa juhudi kumuokoa mme wake kwa hiyo nasaha zinapatikana watu wanaelekezana watu wanakosoana pale ambapo wanakuwa ni wenye kukosea ndugu zangu katika iman kama itakuwa nyumba zetu hazina sifa hizi basi ni wajibu wa kila mmoja miongoni mwetu و بالحقيقه انا ركيبشه بالهمب أن ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه البيت المسلم بيت يقوم على احترام الجار نيومبا يا اسلام نيومبا ambayo kwa kuishi maadili ya uislamu katika jumla ya Yanaitofautisha nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo wanaheshimu majirani. Wanaishi kwa wema na majirani zao. Haya ni mafundisho ya Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuwacha Jibril kuniusia kuhusu jirani mpaka ni nikadhani huenda itakuwa siku moja atakuja Jibril na sheria kwamba jirani amrithi jirani yake. Katika mambo yanayoitofautisha nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo inaheshimu majirani ni nyumba ambayo inawakirimu wageni Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja jambo la kuwakirimu wageni akalitaja jambo la kuwaheshimu na kuwa kuwahurumia na kuwajali kuwa majirani ni katika mambo ambayo yanaingia katika ukamilifu wa imani Tume sallallahu alayhi wasallam anasema Man kana yu'minu billah Angalia jambo hili amelifungamana na iman billah. Man kana yu'minu billah yoyote miongoni mwenu mwenye kumwamini Allah Jalla wa Ala wal akhir na akawa anaiamini siku ya mwisho fali yukrim jaraahu jirani yake. Wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir na yoyote mwenye sifa ya kumwamini Allah na anaamini siku ya mwisho fala yu'dhi jarahu, basi asimuudhi jirani yake wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa mambo haya ndugu zangu mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafungamana na iman. lakini vile vile hadithi ya abu huraira ambayo ni katika ahadithul wa'id ni hadithi za makemeo na tahadhari amesema mtume sallallahu alayhi wasallam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min aliyetaja mara 3 mtume sallama na apa wallahi hawezi kuwa mu'min wallahi hawezi kuwa mu'min masahaba wakamwambia man ya rasulallah wa fi riwaya wa madhaka ya rasulallah ni mtu gani au ni kitu gani ya rasulallah akasema jarun la ya amanu jaruhu bawaika. Hawezi kuwa ni mu'mini jirani ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake. Hawezi kuwa ni mu'mini wa kweli, mumini ambaye anajiita mumin lakini jirani yake hasalimiki na shari zake. Kwa hiyo katika mambo ambayo ndugu zangu katika iman yanaitofautisha nyumba ya Kiislamu na nyumba zingine ni nyumba ambayo watu wa nyumba ile wanajua haki za jirani wanamheshimu jirani wanamthamini jirani bali wanamtendea wema jirani wa fi musnad al-Imam Ahmad anna an sallallahu alayhi wasallam qala min hadith Aisha mama Aisha vile vile anatutajia katika sifa na mambo yanayoitofautisha nyumba ya Kiislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo imetawala upole na huruma na upendo kwa, kwa watu wa nyumba ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema idha aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar Pindi Allah Subhanahu wa ta'ala anapowatakia khairi watu wa nyumba fulani basi Allah huwaingizia upole, huwaingizia huruma. Baba akawa ni mwenye upole katika familia yake akawa ni mwenye huruma kwa watu wa nyumbani kwake akawa ni mwelekezaji akawa ni mwenye kutoa nasaha yale mapungufu yaona anaelekeza ana nasihi si mwenye kutukana na kubeza na kufoka la bali anakuwa ni mwenye kuelekeza na kutoa nasaha nyumba nyingi za Kiislamu illa marham Allah ni nyumba ambazo Malezi yameonekana kwamba ni ukali na kufoka na kuadhibu bali wengi miongoni mwa wake zetu Allah waongoze malezi yao na maelekezi yao kwa watoto wao ni matusi wewe fulani kadha kadha katika matusi ndugu zangu katika imani katika swala la malezi mahala patusi katika kuelekeza weka dua Allah kuongoze Allah kusahilishie. Allah kadha muombe mwanao. Badala ya kumwalekeza kwa matusi na kuwalani watoto hatari yake ndugu zangu katika imani wewe kama mzazi waweza kuyasema maneno ya qi sa'atul ijaba yakamsibu hayo ambao umemtakia mwanao badala yake ukaanza kulalamika kumbe matatizo umeyaomba mwenyewe. Tunamuomba Allah jalla waala atuongoze na atujalie turudi katika uislamu kisawasawa. الله سبحانه وتعالى اتتغeneze familya zetu na vizazi vyetu Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a warina albatila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma habbib ilayna aliman wazayyinhu fi qulubina wakrah ilayna alkufra walfusuqa wal'isyan waj'alna minal rashidin Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama Rabbana atina fid dunya وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله